اسكن اللهم موت المسلمين فسيح جناتك يا رب البومث مستضعفين على بابك بدعواتنا وقفنا مستجيرين فلا تردنا خائبين اما بعد الله تبارك وتعالى يقول ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم وبئس المصير صلى الله العظيم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 Disa gjinohë që kaluan i patën për ytimet tona me pendimin. Ashtu sa do të vazhdojmë me në këtë temë në lidhje me atë se si gjinohë ma, gjinohë vogël, dhatima. Nëse ni musliman a shi interesuar për më pas gjinohat e thalura. Nëse ni musliman a shi interesum me dalë para Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shaluh pa gjënojë do të adinaj mjeshtrien se si kalonën ma pak për i tire ose me dvetën barëm spaku më sëndonë që ajtë bandë noja duke e ditë një islam se edhe gjënojë i madhë Allahu gjëlle gjëleluhu edhe ataj fal nëse faljes nëse kërkesës për falje i pleson kushtëm pra nuk ka gjënojë ان الله جل جلاله وكفال كفوا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر له دون ذلك قل وكفالي اقمري اذي لن يثم شمسن يزق كرسه تجرات ناس الاسلامت سا ينتلويا يقرشين نايتنا الله جل جلاله وجل شانه كفان ان الله يغفر الذنوب جميعا الله جل جلاله يغفر جنوح الجثا ميرفو problematika me të cilën do të mire me ndërësën e sotit ashtë dishka qeter por në ngoshtë e lidhën me këta gjuna i vogël të cilën do shta njerëzit nuk e morin parasish gabimin do shta njoni prajneve nuk e registron për që a bajt gali dhe ati në mramje që e ka bo tu me ndu se s'ka problem tu me ndu se kia i vogël tu me ndu se ki nuk lu në rol në do shta njëtën tërë a faktikisht në sahifën në fletën e ati konsiderohët gjëna i madhë, ose, konsiderohët i madhë, ose prejtë voglit rritët e shëndrohët në gjëna të, të madhë. Këto janë ato pjallët, këto janë ato ditjali, me të cilët dërës e jodhë, sot shumë ngush dhët jeti lidhët. Allahu gjëlle gjële uhën kurani kërim, ka fanë bismillahi rrahman i rrahim, wa jakulune fi enfusihim, leula ju azzibun Allahu bima në kulë. Haspohëm gjehënëm o bjehë selmasirë. Njërës për njërësve pa i kategorizu unë në komentin e këti ajeti dhe të në krije së ora është me ditë se prezentojnë të njërës në këtë tokë të silet për punët e veta, për dhe primët që i bojë, për fjalët që i folin, për prëntimët që i apin. Më në fundë i kanë krija për nuk i kanë krijojnë me dhe të dhe të vëtën bisedojnë dhe jopin fatfaha atëtës edhe arsjetojnë vëtën me ditë i alëshkurta të cilët Allahu gjelle gjelalu u gjelle shaluh i ka sjen librën e ti të shajnë kurani kerim ka thonë thoin të la la ju a dhibun Allah kurani kerim ka ornë lew la bi bana la la ju a dhibun Allah bi bana kuj me siguri për këto fjallë shka i tham për të biseda shka i banëm për të qekash nuk e kimi të pru, nuk nga ban azab zotis. Ndë gjënë mirë gjëmotin ndërruar ajetin e Allahu gjëlle gjëlelu, edhe për tëllë në gjengje në mezlisëve tonë, ban e vetë një krasim, se si janë rendër të na në këtë periudhë kohore, edhe shka fletë kura një kërimi. Thojnë fa edhe një erpë e përstrisim. Thojnë to, jo, me sigurisë e për fjallet që i fëllëm, duke i pasë bëgla, Me sigurit se për fjale që i thamna Me sigurit për punët që i tham Dukë i konsideru se s'ka problem Soj lajë o azhibun Allah Nuk nga banë zotë i dënim për këta Nuk banë mëgjo Banë më pak më abek Po, inshallah, Allah s'na i mërë për të më adhe Do me thonë E njësmi na, prej fillimit e derim barim E që e s'mi gabim Ma i s'mrami si kurthe Kur dojmë Allahu gjëllë e gjëralu me e bo obligim A i mësna dënojë e neve Pra për që jesë, Mir po, thefondon ajetin dhreshë. Allahu xhalljal dhe zelali ka thënë Kurani i Kerim hasbuhum jahannam. Mand kthiet vija përfunduese, qoshi skaj i horizontit, skaji rrugës horizontale ka hesin këto, az jahannami nafer. Webis al-masir, mirë ta ato ku kanë mbukthi. Resullallahu salla selam thamë një hadith. Ali isalatu wassalam Aksharul khatajab në adam minën min lisanih ta i kanë gjali adamit njeriu mat mëlojet gjullohan këtë bot i ka të lidhën me guhen do me thonë atin këtë bot kama ma pak i ka ponë se gjuhan atin këtë bot dora ma pak i ka ponë se gjuhan edhe srinja e dheshe i ka ponë ma pak se gjuhan këtë bot për çka athu a i ponë dhe kurhetë Por kur rrëna i komë të rrinë, në gjua ala i full. A i, kom, tiri, njua, i full. full edhe kur punon. Mirë, por kur punon, mund dhët me punu para një macinës, të të orë në komë, pa i livritë komë. A më dojë, a i flatë pra. Do me thonë, a i tur që po e thamë, a i kazanis gjënohe me gu ma shumë se me gjitha pjesët e njëriutë, që i ka njëriutë. Fa pra ta, djali adhemi, në umërin mëtë malë gjënohe dhe që i kamë u taku në esërë edhe më dhëllë logari për ata, i ka ato që i redhin nga juha. Fa e kulune fi enfusihim, le ula ju azzibun Allahu bima na kul. Ja, nuk na dhenon zote. Sam po, inshallah Allah s'na i merë për t'modhe. Në regula që pësu, inshallah Allah s'na i merë për t'modhe. Kjo anë regull, po muslimoni të lënë e banë muslimonit s'ja nisa sa i heq ma mirë është musmu, musmu s'mu se mu shëru ma mirë është musmu s'mu se me livë shërimi Allahun Kuran i Kerim e ka përfundu se haqësëbohëm gëhennem wa biqësël masir me onëm qëtër tjater, po alat qëtër e njërzis ma si të bojnë gjunohin ma si të bojnë të keqër organizojnë sa Allahun Kuran i Kerim organizojnë grupe për të qenë të përkraur masë të organizojnë grupe për të qenë përkraur në të keqen e dhe Allahu Jelle Jelaluhu në Kurani Kerim fëa hartojnë gabimin pasë që të bojnë gabimin e hartojnë ardhalën në fushën e zbatimit për të bojnë realizimin ati gabimi e ka përshkëru bukër Kurani Kerim e dhe qarë këfë المunafikun e dhe المunafikat ba'duhum e uliya u ba'd diftirëshët edhe dipë tjershet i ka përfshi gratën e burat përshkak se këto di ki ki muhadetit tëli së një godë në këta jeti i përfshin të di grupët këta e bojnë burat në meslisët e veta këta e bojnë burat në stadium i televizive të veta në të jetën këta e bojnë edhe gratë në stadium e televizive e kalevizin ato ta lë munafikune u lë munafikat ba dhum e u lia u bad ta munafikat edhe munafikat Ja janë shoqë tingosh janë i çetrit. Jan të lidhur krah për krah në mendimet e veta, janë të lidhur krah për krah në fushën e veprimeve të veta. Ja muruna bil munkari wa yanhawna anil ma'ruf. E përshkruan Allahu جل جلاله bukur në dhjetë al Kur'an nore mu'jize. Fat urdhnoi në të keqen, në të keqen edhe ndalojnë prej të mirës. Urdhnoi në të keqen, drejtpërdrejt i konkret. Kja është si pat i njerit munafit, urnën në të keqen, edhe ndalën për e të mirës. Besimtarët, atatësinev me vëllet këtë fejë e kam pranua dhe janë në këtë fejë të shëndrushëm. Ato kur ja japin veshin, ja jetit si ki, edhe ndëgjojnë mirë se në shfarë rëziku jetojnë në fejë din vatën se janë në këtë falë duhet qëka të bëjë, pra si pas dherëseve që po i bëjmë na duhet pas kujdes pre i këti bataku pre i këti pusi me u largu sa ma shpejt e vetës ma i sëpari me i thonë mësë jamun këta e boni njoni prej sahabëve radiallahu ta'ala anhu Umarim il Khattavi radiallahu ta'ala anhu ai Rasulullah al-i sëllatë u sëlam njëherë i kishtë e sëpjegu në dështë sa ma shumë se njëherë njonit prej sahabëve i tili i kishtë e emnin Huzeif ebnul So, Hudeifah, ta ja Hudejfe të ala, atëka. Aminul umma, Hudejfe ka qenë emanetit, zëtnia e emanetit ummetit Muhammed Nusafa, sallallahu alaihi sallam, se <coughs> më këri ditën e këja ametit. Dëtësot, aji që ishte i garantuar për rojën e të mshaktës Muhammed Nusafa, sallallahu alaihi sallam. I garantuar për rojën, për mbrojën e të mshaktës të silën Muhammed Nusafa e eblik e shogve. A i zërë të gjithë nëshin asisoj, po ati i tha Rasullullahi së të të selam, eminul ummet i hudhejpa, tha ki asht a i drini i mbrojës të mshëftave të ummetit Muhammed Mustafa sëllallahu aleyhi sëllam. Tha ja hudhejpa, po të kalzojt i shka në vesh. Tha filoni ashmunefik. Filoni në këtë gjëmotin që i po falen masneve, ashmunefik. Filoni në bashkësien tonë të muslimanve që po jetojnë në këtë kohë, ashmunefik i ka zdoj Rasulullahi Hodejfës kështuta në bashkësien tonë që për falmi në gjamiën tonë me dine filoni, filoni, filoni më në fikash e vëqax e pangë sa abëp se Rasulullahi po i folë këti burin vesh asë njëherë më prej ati dhe nuk u interesu me shkuve i thonë shka të tha, me nga smu për dit shka të thej këj në vesh ti ha? se ajti të tha neve s'na tha kushëm këve ti që ajti të tha, shka patëti me ta kurë Njëherë, azë të umeri, vazhja Allahu ta ala ha anhu, mazë dhe kësë rasullu lajt, ta jahudhe i fa, unë e kam një pytje për ti, ta urdo pyt, ta po edhe unë në veshë, edhe unë në veshë, ta fëllja e mire lë muëminin, ta mësësa për muë, mësë jam unë e atinat rrasë, ta jo, për ti e se mga thonë, dhe sëra maliku, a e tinë punëtonë, Onë bonte, më kion ka interesu. Kësh shkolla, kësh madresia Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ne se kemi dëshirta të dimë çka kjo dë, duhet të dimë më sfori mosjemin ata. Jo mos afinonin ata, po mosjemin ata, mos jam unë aty elbet. Kë dëti duhet të dimë. E nëse joni prej njerëzve, intereson joni prej besimtarve, të dimë se çka duhet me i bëjë sti çrëndullimit me Kushe ka rendin e dhe që ka duhet bisedu, që ka duhet mor hapa, hapi jonë të si duhet morë për përmirësimi gjithë populër, ashki hapë, hapi nëmër njëve s'ka më astimo, me e pa vetën, mës jam unë ati, ku tha kura një kerimi ish batak, ku, ku, ku tha kura një kerimi ashë hendek nuk dilët, mës jam me kam të mija unë ati elve. Nëse, këtë hapë, e marim nësi me simtavë, edhe korigjohemi bukur zënjoni për e neve vetën, Ne e kemi kalu ma shumë se gjimë se në problemit. Ne e kemi kalu ma shumë se gjimë se në problemit. Ka shkohë të sënë këtë ditë, sënë këtë ditë që kohë zgatja e qafës. Zgatja e qafës njërit për e neve, ma shumë se thash i ma me e pa i qesri shka bo ban. Ngritja njërit për e neve në ma e zgishtave, mëse pëm shtënë ka pa filoni ku shkoj, nëse ke e dëshirë me dita je mënafikasje si. unë do të akalzoj në emlën e Allahu gjëllë gjëllëruhu në cilësi për e cilësimet njërihu që mund të ga bojnë a i kësi rasti e ti mëniherë si mësliman këshirë dhe të laje ati e din aje mënafikasje si. për shambu ke dalë në rrugë për e shpije edhe se din se ke dalë në rrugë njërë i prejiktive mënafikave je vetëm ke dalë për e shpije në rrugë edhe e në alë në komën me nejt Se besimtari nuk del në rrugë prej shtëpisë vetë, pa di pse ka dalë në rrugë. Je njëri prej tipeve. Nëse del në rrugë, edhe të intereson çajnjeri që, që shkoi përpith. Ku shka edhe te kush shkoi? Je njëri prej tipeve origjinal. Nëse je në rrugë, nëse del në rrugë, edhe të intereson faktikisht filonia ku shkojnë dhe ku i gruën ka, edhe me vetë vetën si të interesuje, pas do, je prej ati dhe munafikave original, pa potokopje. Je pasi <stutim> e falsifikati munafik në atratë. Rasullullar, së të selam, ka thonë, i jekum, u al-gjullus të alëf të rukatë, mjërqësit gjemë në rukë, mjërqësit ullë në rukë, o vësim ta. Ja sifati muslimanve në këtë kosëtë, gjithë ditën e lume e kalojnë prejtë fundit katunit, derin krejtë katunit në shmajt e venjallë, burra tullën, shfarë të fune asha ya, tabiyata, as aid, majlisai, majlisai sahabaj, Allah, e pun i cëllit tabijata i cëllit popullash me nejt me zlise e me zlise rrugve fan sahabës ja Rasul Allah me alen ha buddun fan nase kemi qarë për dalë rrug edhe nase kemi qarë ja Rasul Allah për dalë rrug fan sahabës atje kemi të rektijen Ati shasë me dhe blei moi i dashuri Allahu xhellahu xalalu sapo po në rregull me sku me kerr në fush me armë kerrtë sfië në rregull me sku me kerr në pazar me armë kerrtë sfië në rregull po nuk as në rregull me dal për sfië me uhur të kajtrugës me nikatojn gjithë ditën e lumë me lein tokë për trembën koha apo për prendon klima apo tremton ku kushtat të trembtu zati kur kush lupton për me ne në këtë zman banëna abud duniya rasulullah ففاذا كان لا بد فبخي اششطو عش هنا برا بونو تي كني بترت بونا مشكو بروقا ممسيف براف اتو الطريقه حقه يا ابني يا روق يا ابيا هاكن روق يا ابني هاكن روق فان ما حقو الطريقه يا رسول الله شفر هاكو كاروقا شكا دووت مي دون روقا سفو شفر هاكو فكف الاذى وغض البصر فمص مي فو كركو يظلم اد ما اول كوكن بوست Mos bevoj, domethon mos më beaj, prajt pasunin e huaj me dor. Edhe mos merri si qum me si kërkanç ka, tum thrason çeski pun me ta. Ko burr apo ko grua, edhe burri edhe gruaja atë ditë e kanë namuzin e vet, që ti faktikisht nuk guzon me të in, me interesu se kush te kush shkoi edhe kush me ka folur. E nëse del rrug edhe rren, ças vet me pa kush ka po shkon, njoni prejative je. Doktor, në gjuhën filozofin islam, keta ka rregulluar Allahu xhallahu xallahu xallahu Në Ni duar nitë 10 metra tregot e taf burra, trajitem për këtë, aty çka do bëjmë na porrin çoka po. Këte fundi kemi krizë, çka çka dojmë mo. Këte kemi bitit me çka ko. E kemi vendosur problemin ekonomik, e kemi vendosur problemin moral, e kemi vendosur problemin social, e kemi vendosur problemin politik, e kemi vendosur problemin e çdo gjash, çu siçka nuk ka më atë, nuk ka më të dol. Mnei rrug. Nuk ka më të më fal drejt çab namazin e xumos. Edhe mos ka po na duhet si ta vajmë drejt namazit e xumës, dalim na assalamu alaikum wa rahmatullah, ho jan kaine xaf për fazelin e xumës, edhe selam el shnay, dalim për jashtë, ne ato namazit dalim në xhaminë se falim xumën Allah, ifa bi ipim kaja dit cigare për jashtë. Rrego xumën e falëm. Li bela, bela. Poi, hala mazi, trego te tas harmëna ajo ja, se rincetëm xumën, hitzven mrena me hiko aflet. Zi mazi. Kë ka probleme te kimbo? Kurrë. E më jantone mazumov, e më jant pijamiesa u u u u, u ngarku me namaz, u basho, u basho. I ksa i ksa reqafat që kim i falati. I kim i fal kat reqafat sunet edhe di farz për një javë. E kim i bë betin. Jemi bë musliman të mirë, a më e fal vetëm xhuman, ulemat janë vënë nën këtë islamit një çetër, nuk e kanë lënë me xislam une mazja kanë vuhë emnin ka thonë krishteri, islami, islami i krishterizuar këtuja kanë gjithë emnin me falë vetëm gjumal i kanë thonë islami i krishterizuar edhe islami i jahudizuar jahudit qkojnë në ato shpijet e vetat shtunën kërë krishterët qkojnë dilën muslimat gjumalën edhe ta më tu tri fejt ka një dit një avët Dalleni vetëm me ditën metoda e metodave të bëthimit, metoda e metoda e krijjes obligimeve. Unë e falit Xhuma. Pëdreka Nesër, Axhami Nesër. Na përqahemi të u fol. Imi të u fol për munafiklokun për shemb, tative njerëzve që mendojnë, tema jona sot, e ative njerëzve që mendojnë se sa xhokjes banam jan, nuk gabuam kush ditë të sa. Po se dim sa duhet me gabuar, ishim në javë nuk i ka fal namazët, edhe ata musliman, na se dim sa duhet me gabu më shumë. الله ان قران الكريم قال ونكتب ما قدموا واثارهم ناش كاتبولين ناش كاتفولين تجitha je regjistrojm وكل شيء احتيناه في امام مبين سكاد جوش قال librin e mad te leuhim mahfuz da nuk e kemi shkrua tha allah xhallaluhu qali vetrave ju kullu saghirin wa kabirin mustatar امام ابا فوجل نلابسين املاjka tha allah xhallaluhu qahi proshter allah ida shur Ku ideetin, çto e ku ideetin mbi vetën? Çto e ku ideetin bi familjen tënde? S'marr fari në numrin 1, çto e ku ideetin mbi vetën? Nxerra vetën. Ba ni, bani kontrolat, bani analizat, bani televizionin tan, mos jeti, nxerra vetën, ti ta nxerrrësh ti vetën, keq vota të shpërbëcu. Keq vota as për mësu. Po kërta vedveten, vedveten, kur tamamun e ti edhe unë vetëtan, do më thon këeq na se ti vetën kur dalën rrug lëser dërë dalë mi një qëtër popël jo ajë aj që jemi dërë dalë mi një popël qëtër prej metoda dhe se si rritët gjuna i vogël istisgaru hu ka thonë metodok i vogël a gjuna i ma a ke dëshirë me ditë gjuna i vogël qishë bëhat i ma kur doko të ajti e se ajë i vogël qatë hara i ma ka thonë pse metodok pse më gojë i ma dhe pse po doko të ti e që jekë i bëhatë vogël A thonë, pëse tisë për e konsiderot Si mështë ta konsideresh pra Ti qasi banë plët E shumë dvogla shka bojnë Shumë dvogla e bojnë një të modhe Ka thonë, një poet arabi flam Ka thonë, e u velu lë matari katërun Thumma janë hamiru Ka thonë, i pari Filimi shiut ashtë një pik E pas taj Filimi shiut ashtë një pik E pas taj ka thonë rjedh E kur të rjedhë, qka, qka bojnë tërë e kur të rjedhë Kur të rjedhë, bojnë vij Prej shumë vijave shka bohat Prej shumë vijave bohat pru Prej shumë projve bohat lum Prej shumë lumejve shka del Prej shumë lumejve del një deti imam Pra, sot e folë të një fjallë Dvogl, në esër ata e folë një fjallë dvogl Dvija Mas në esër e ban një vej për dvogl Një pru i vogl Mas në ditën qeter Ishtën të tri, katër Bohat një lum i vogl e kështu me radh pra, a i bazeni i madh, i gjunove tua me kësi përdit, që i lishon t'i përvije me ndotis e të vogla, a gjemur shët një deti me të të tëllim, kemu balafaxu në e të menejt, ka zhët një vit e në kam mu përgjit për e ative. Për ato, që shtu kadal-kadal shkojnë punët, ajo fem në ajo në një dipididve, ajo në në ajo në një dipididve, kërja ka hek shka u shaminë, edhe e ka qitë p ditën me vajt për balë e ka qitë me flësë edhe ja ka lidh borin me pranga a i ka mendu se dhe përshkatorët a ditë edhe ka ka njës me një mënir prej mënirave që i këtë mund të vazhve e na nësë teme e tonës me mitralezja ka hek me ditin me të pestin shkurt një mirën që në pasë në njëshin përden ka qenë vajt, ditë vajt edhe duhet manifestot si ditë vajt me një mënir me zikërt Allah u gjëllë gjëlelu mirë po Ajo, Kur ja kanis, nuk ja kanisën e Harsi thot Çisha, nuk shkojn pun drejtën mis, po ka dalë mitështi, nuk mitësht më ri har, nuk mitështi për ninat. Një herë nisantin, tonë si shkon shumë interesant. Edhe një herë nisantin, tonë si shkon interesant. Kto në një model tjetër, mas një tjetër modeli i shkur, tonë modeli jon, mëyshrami vend model i vram, tonë vend modeli çam, e kadal, kadal, modelet, ka dal ka dal kur plotësojn modelet, tonë mëis mra mi çikajeme, edhe ajo t'ia ja del ajo çish ka çip të në delë kur ka qefë, të në venë kur ka qefë, edhe majtë së mrabi burat, të ju mu shësit me kërgjohis, të ju bo kejtë dënjoja mregull, të ju bo bajati i kanëshëm, atër shka kanë shëqerin, kër të janisin seftë e në hangër bukë pa krypë, shumë mund ju venë, etë të në madhikur ju venë bajatë me hangër me krypë. Më volë, kër të më thonë, i sënë hanë me krypë të në edhe ti tajhullave jam edhune të ditë së bashku të eftën e ka arë bajat me jetu pa kryp që është i pënaven bajat me jetu me kryp atë jetën tërën e sila në që e kanëshme shumë zora me këti atë e provojnë atë e provojnë s'ka mo s'ka mo në kemi arë gjumon me falë edhe e lusë me Allahun gjëllë në zilë aluhun amazën e gjumon s'ka bulë e lusë me Allahun gjëllë në zilë aluhun këtë mështë këti i derësi Ate që po fërë në të paraset në i banë gjumohën kapull, në të kalon në kokën tonë mrena, dalim për e gjamië me ate që po e ndëgjojnë për veprin. Nukash, nukash kongë gjëmatë ndërshëm. Nukash ajo, nukash ajo, nukash ajo, nukash jemi motë e më ndu. Nukash me borë hapa mo. Ka arë kohë e mërjeve të hapave për përmësimin e vetë vetës e o familjës. Për shkak se edhe pak kamer, edhe një funësure kamer an-lamin, fushin, prismin, ma gët pak, me shichu, i kadhala era populis, i kadhala era populis mo, i kadhala era islamit, ka thon poeti islami madh, innama umëmu l-akhlaku, ma baqiyat, in humu, dhahabat, akhlaku hum dhahabu, ka thon populis dojnë dhërsa ka moralin ta. Si qkojë morali ka shkua i populme ta mo, populi Popul ka imnë dhërsa ka akhlaq, populi ka imnë dhërsa ka namoz, Popull e ka e në ndërsa ka perde, popull e ka e në ndërsa ka mbules, e nëse mbules e në muzi dalin jasmo ajsash popull, ato janë njërz, në ato, në ato janë vetëm njërz, në atë mesmo ka dalë vetëm në digerupe, e ka në emnin do mashki, e ka në emnin do femna. Ama jo popull, se fjala popull banë atributët e veta, të cilët nëse i mungojnë, shdrip në shkallën e mashkeve dhe të femnave, edhe asë gjohë qeter, shdrip në shkallën e trupave, A beza kave pem mashkull edhe femër. Kave plep mashkull edhe femër. Kave kalë mashkull edhe femër. Ka bubrat femër edhe mashkull. Ka pula femër edhe mashkull. Ka barna femër edhe mashkull. Allahu al-Kurani Karim ka thonë min kullin khalaqna zawjain ithnain. Presdëgavat kemi kriju femër e mashkull. Etip edhe un e pala atë barna bim atëherë mo. Atë vrin zot bim, atë ato çka djegim bim, atë ato çka djegim bim ti ben edhishme në sena del era islamit ka thonë la të nga dhehu një punë për shembol e si la nga indhirë era nuk nga venë muara popull ka thonë la të nga dhehu musë përçani la të nga dhehu la të nga dhehu musë përçani pa të fëshani do të thungë një humbjë total musë përçani se do të hëmbli, fa të dhe hadar një hukum, edhe ju del era mu. Këta Allahun, kërani kerime ka thonë, mu së përçani, se do të hëmbli, edhe ju del era. A ban me aboni pyjtje drejt për drejti, nas bashku vet vetës, para se të ju bojnë qërë me pyjtje në vëprimin e vetë. A në ka dalë era jo? A kus, për në mërë, a për në mërë, a për në mërë, a për në mërë, a për në më Apo në dhe nëra milet më? Në? Jo, a ka dhe kështë dëshirë me ditë pëse sa shtu në ardhara popël? Pëse sa shtu në ardhara njëri? A ka dëshirë në këtë botë, në këtë popël dhe kështë me ditë? E nëse ka dëshirë, i kemi mundësit në emnin në Allahu Gjellë Gjellë me ispjegu Shkandoli që ka ndodhi që na dulë ere e së për në vëdhe nëra miletë? Më herët në vikë e herët. Më herët qërë në i nishin hararat, e ndëgjëjshmi Kurani Kerimin e Sunnetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam ku ajë vetëm me një hadith në tha në sirëtu bërërëbih me sierat e shahran jam indihmu me frik sa një muaj larg kështu ka ton zotri ju inderuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam jam indihmu ar me frik preja një ku të do me thonë një muaj larg sa e thë një jërin kom anjë miku preja që jëmë të utët për izzane Allahu gjëlle gjëleluhu për ndërinë Allahu Sa lërgë tu të të nëmikjo t'i? E kush një e pra? A përkonsideron ti bolë qa qka njepra, me bunure, me bunure dhe s'jë e përën tonë me punurë me punu talën dhe së shpia? Qa ta, bolë të e kundëme, për qa që që arë në du një, për dhim në du i tala, po? A bolë të e konsideron ti ate, se që për po dhim ti në shid në pazarë, Emë fruta i spi i Aleksandrarit, must be honored, must be true plus. Te konsideron voldë me kapo. Mësmi apo e konsideron, po. konsideron ti vullsi që dal për spi e ke sku, s'ka një dunjore që vdon kur doçi e në fjar, e ke ndërtuar në spi i kin u xamazir, edhe i kinur për dhe mrena, edhe drena, edhe avonte me ti nuk ke dunjore bitisë rolin tan. Për çfarë kjo ardha? Te apo e konsideron voldë se tiçi ke ardh, që voti ti bën 20 vet? këlu ka ka, si i kam thoshë ku ke as ti fëmi tonë i martuik i voi 60 edhe ato i ke çit zokat i ke voi domethënë ka faktor për me ardha tonë ndonjë ku edhe e ke luajti rolin ah a këto sonse roli të njerëzve në këto vota jo ato këtu filloi rolet e njerëzve nuk sonse ato fillojnë këtu por çaq rasulullah sallallahu së alaihi wasallam ka thonë ditën e me që ameze fara to pun si do pitesh para se ti luaj shkon prej vendit janë anë malë, anë shëbëhëbë e këpima afnit rinjën këllove të këllonë që të këllove o anë malë i këpima ktasep... min ejnë këtësepta o fima anë fakta pasë njën kërë e kërë e këllon joveç kërë e kërë e kërë kërë e kërë e kërë e dhim në kumë anë uvë në filim në uvë dhe së ramallijës në gjafë e kërë e kërë e dhim kërë e kërë e kërë e kërë p Kuk e kilon, që ka ke bome ta? Ajo pasunia ajo të e ka lujt, rolin a nuk e ka lujt. E se ta është pra, vinë konsiderim mentaliteti i gjemotit ignorant, mentaliteti i gjemotit i tëni, besimin e ka në ngujt, thonë këto. Po na shka kimi me bome, horjna be nasa akimi be. Shka kimi, nasa kimi be kur gjo na be, neve me në halakas, se në i gjo në ka pezë bonka në gjepo, po de, kjo ashe... Po, Po ti kur dilesh barang, kjo e bën asaft pasuniën tonë. Su, si veti inshallah, 10 kg do han. Si veti inshallah, pas 10 kg pesha. Si veti inshallah, 10 kg prast. E, 10 kg do han 4 3 kg, 3 kg, ka ni mark, 3 kg manca. Ço shtoti, ti ke kaç e ke mentalitetin. E maz nuk thosë Allahu xhellalu, kto mund të trajnimimi të shndru nëse ai don si ti tu të bunati. Këto se kiner, man, thorn, ke normalizë. Do të thon ti që asta ke me unë po dhe mentalitetin jop, ashka që i dove të lave jam i dashur, jo, ti duesh me me lëndrish e lave jam këtë dunjo, ti duesh me rrishnik, ama me lëndrish e lave jam këtë dunjo, nëse ti ja plëtson kërkesat ati, a i shëndrona të në shtatëshin në se ka dëshirë, edhe i shëndronaj, a i rrit, a i ka thonë, <të> vëmën jetëtëk illa ha, jetës allëhu më kërëgjen, mu e kushën frigohet ka thonë i japë, me hongërë, rai kafe kujton ja çeli dir prej kafe kujton ja stoi prej ka ai nuk e din edhe ke dush me e fund në programin kur të mlesh trailer jao dishnik pra ka pas mi filë rob mi filë ka dim ka ni miliard çka sfarë tamam çe zati për çak çka kje tonë kur keti ashta kimell kurse ke lidh me allahun i tij as gati me i shtu me mi armë shum se ti saki fuqi tonë ti nuk din me dhonte te raxhamies kur dilesh nuk din më vëmë të dera ka të ulë kur dilës se i ke mbi luna i ke paratë të trusur an tok i ke lidhur ai ke furnizën se ti më anhej në miliardë në 100 milionë e din se 900 pjesin ajo nuk ka vërtet ato pjesë 900 në materializëm kursin e manevet në, në në islam jesh më shumë se sa kanë në islam jesh më shumë se sa kanë para se të ai push në pjesë tative kjo thasajon hapi as zemrën kërkesa vet Allahu sa i don pitë si ti të lipush I don për e ti e si ti të lipësh. I ka dëshirë, në bërë dhe të të kërkon. Këtën, inëllaha, janë zilu fi thema i dunja kulla lejla. Hina thunut il akhir, minha. Në tretën e fundit në të zbrat madhria, Allahu gjëlle gjëlelu në shilën dënjohës, edhe i ferë, që këtë popël, nuk janë ato qërë, që to janë? Shkarnojnë sot, ato shkajtojnë nësër, nësër. Helmin mustagfirin fagfiruleh. A ka dikush me lip di shka te jap Para sa bajt A ka u uh, njerëz me lip dikush di shka te jap A ka dikush me lip falje t'ja falje A ka dikush me lip falje p'i muhe t'ja falje Mir, për i zatë zotit Sa ati tre sabale, a melënin push Sa ati tre sabale, a shtijen rojt sabale e po hajtë se përdojtë se të dërët ndrejtë pra atëherët dojtë atëherët dojtë ajo at shkaraj ajo të ka me të prunvesh të shpija atëherët dhe mdojtë se so nësa bështaj a bata ajo nëzajotë të të të të këtë përpet ati sahert, mellisnu, gudon, sahajka, chet, sa hertë mellësh nuk gudzon me konsideru se atë shkak i mellabere që të jotë sa roj, sa ko ka baxi që të ti njo e qëtë, e shka prit nëvesh preja saj e prit janë i bës Një are në thunë Ka thunë Ewellul matari katron Thunë dhe janë hamiru Filon shivim e një pike Pas ta i shkon tërket A i shambullin Kërna ka thonë Nuk e ka pas për gjellimet për shivin Sëtaja për te ku filonë Te mustaja par rojë E tënë Tërpet Sa përpet tënë Kus ka thonë që kash Ska guzuas në ndërguzonas në jiri Me thonë që kash Sa dëllë Allahu gjëlle gjële U ti me pas E ka një herti gjimshnik i far E ka nëherë, shka bandë, ti ka nëherë? Ka nëherë, ti thu, sëmpejatë ha, që së thu, që di avë kam ngelë, që api, prej ku i ke ngelë, ti ke kalu, po ti ashtu e thu, dhe e mërzilafs, edhe kur ka shumë zimuk nështar no, a jote, kam ngelë me një bërë, që api, edhe atë herë kur e kur të kalojë, e folë pjallën e dobet, e, a i kur ka shumë, du të me kalu, jo me ngelë, Ti e qëtë një farë bëstari në gjak, la vijam i dashë, hu një farë bëstari në gjak. Eton e pasaj. Në përmet kupacitës të ja kryit koren, duzhë më nalë të shpia dhe me u marru se sa bëstane, sa lëbunita i ke prunë shpitone. Në përmet një punës i argatët e to, kanë shku në dimë dhe, kanë punu të rinë ndrejkë. Në përmet qatësaj i pune, janë në knoshë në hongë në verës. Të e melë një farë dohonit vëgëll Me vëgëll se kohë rrabu Grasit për një qinë e tazë në të herë Duhë shme u tërpnu Para Allah u dëlle dhe lalu Për jasa i fare të zaif Shfarë rraje dohonit këmër me 4 fleta Edhe prej i manit dobet Kër karabrejshën të kaboqe i fi Se dozishti Dozit prej bethimi dobët që e ke prej asaj që të kalishtu më bështetja në Allah gjëlle gjële aluhu gjele, shanu, ke pas qëf edhe jeshti me atë fa me atë fa ca karaku jeshti me ta jo, 25, 35, 19 leta shkoq me 13 te une pak be kish pasra te une veç nika qore e kish parla qire që ta shkish ta shikna që mëse se ka parla ma shumë pak me ka një i lidhën kuje, t'lënd botjet ont ti. Vllahu jam i dashur. Ka atë Zot ti. Vllahu jam i dashur, m'ka i pushtetin. Edhe kur keshun ngeltja, edhe kur t'jap Allahu jën lezel alu ngjela, kës ka don kjo? Kjo don me urt tradhutr e xhumit. Thavon Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, "Ennasun yamu, fa idha ma tuntabu." Njërzë, thavon janë xhum, kur t'vdesin gjallë. Thavon ennasun yamu, thavon njërzë janë xhum kërë të vdethin ju del gjumi. Këtë që ka u bobet? Që shëndë, në gjumi janë, mutlak. Mutlak janë në gjumi. A dhe përë përë përësim tashë, që atë shka të kalorë me falë gjumonë, ku janë, shtë i momentalistë. Përët i papës janë gjumë, që në sokak janë. Pa, në sokak bashflinë, qësë duhet. Ba, në sokaka, ma i madhe gjumë, në sokaka. A të ti këngarkosh me gjunojë, që ati i të fletë minë. E thon, baha, dhe Kër t'ju dale me le që e shpisa me përpara, me shpisa, nësojnë, ka edhe mërë shpisa të nësojnë, a s'ka mundësi e dhe paka? Helezi ka dalë gjumi, për qatë ka thonë, se i dhe ametën të përhu. Kër t'vene me le që e shpisa, a s'ka mundësi e dhe një trojnë, a s'ka mundësi mo. A bitis, ora e mësimit maroj, mësusi, shpjegoj, fin tërë, tërë e ora 5 minuta, në, 5 do të 5 minuta, ora e mësimit maroj, rej zilja. Do me thonë, shkuën. Filoj në deshja e futbolit sa ati tre, 90 minutë, a u kry, kush hangër, gola hangër, edhe kush dha dha, ma roj mo. Filoj në loja e bokësit, dimrët runda, kush rranë, për dëra, a i që nga e ti duer për pesh, a i shkoj mo, se njësën për zitë. Paj t'jit, miti atit, jenës të krara, a të, kratra, Bote, minuta, katre, katra, runda, minuta, ai të krara për e bjallat t'ja? Për të dimrët runda, ka tre, dimrët runda, ka tre minutë, a i këtës kukërëval, shtë t' Paj shka të ka mujt me të parën herë Shka të banë për nëzditaj Aj që të ka urdhun Po të parën rënd Me uqutin ditën ajtë mitë Shkejt Aj që e ka hubë këtë verë Si vetë o si mas, hien, demon, ka ramë mas Që tash kur të hiën dhimën Shpar ma bete ka aj Aj që ka vakë me bo për verën e Shka të vene Po këtë verë do me jakëthi O dhe herë të mas Që këtë shtip Kjo e ka pasmo Kjo e akrimo Kështu është këtë jetë anë fun Nëma mëthëllu lë hajati të dunja Kabain anëzelnahu min e sëma Fa këtala ta bihi në batu lë ard Fa Allahu dhelle zelalu Jeta e këta i bote Ashtë të shiu i përzir me barin të kë Bjen bita E bote me loz E bote me bukurit e vetë E gjelëbër E qef me ashtë lësit Thumë asbaha Sa asbaha hashiman të dhruhu rria Fa ka vesa Bote i fatë I thasë longi kejt, frima e këput në skajt tokës edhe e merë me vetin me mejn gjë me gjë qënë. E dikush je majtë mrabi vla vijemi dashër, që i shembul kur i kuranër, i cilit ka thonë se djeta është një bari, të cilit i bënë shi e dhe kej qef me pa, është a e rinje e jote kur hesë për së kaki, është qef me pa nëse je je dukum, është qef me pa nëse je punëtorë. Ashtë qëfë me të pa nëse je i shkollu, ashtë qëfë me të pa nëse je i veshëm bukur, ashtë qëfë me të shqyquë nëse je i ndarëshëm, e nëse jë pra, venë pleçnia, venë vesha, e i bari që e merë frima, e qënë me gjëmej, e thurnë fara me një dhena gjë, jetë ti majë smrami kërë të marim gjëmati për i të gjamia të falin gjenazën, e në kranë, në kratë njërzve, të pështetin për një meqë e majzëmërami, të ingarkojnë një qinë e të të të të dhe, edhe majzëmërami të thujnë, selamet, lëmë të mirë, pëka të marë që si të dushë, si e pa që vë e, bon, e gjëqë. Këtu të mojnë majzëmërami, pra Allah u gëllë e gjëlelu, shumë bukër edhe qartë, e ka së me gu fjallën jetën, në kurani Edhe kë po ja u dham katulaçë kush na për qëllim kuranikerin. Çe jera xhabith, i thoi në katulaçë therrë ma dorë. Atak po prima nuk vës kur tha admirove e merr me veti. Po pyetin. Çatosh ka kanë sheh më u kthjen në hartë mas. Çat therrën kur ta morë prima, a ktanë atë mas mo? Në dunia të shoya jeku aq konnë. Po ajon në therrë stan të mas. Të shkoja, po ajon po ajo pjesë e kësaj bote. Edhe unë e thii jemi pjesë e kësaj bote ajo si të këtë e të mas edhe unë e o ti banë me këti të mas pra më i qik pra më i bia muslimonit e cila je më ndonë se je muslimonit e cila më ndonë se babën e ke muslimonit e cila ti më ndonë se nënën e ke muslimonit edhe ke dalë prengjishnë me ka kej i kek put kulonat të gjith e ke hek frenin me shka ka mos ka kushtrin brapa edhe të mata ma nënën drejt këshire ka je të shku ti je bashkë ajo sërra sot e si lakanisë, e ka morë të, të, të porzën e vetë, s'ka të masmo, në esër të më gjitit serë. Shëm nga të ke, dhe njemen bidun jahu shtagall, u agarrahu të ullul emel, o të të që me këtë botëja angajushevë. Edhe shpresat e lartat bëdololëqeve, apo jot bëdololëqeve të kanë marë para veti, të kanë marë para veti hujet, e të hujme, të kanë marë mojqik para veti, ajo ideja ative që s'jallë musliman edhe mu haqqak me dhvërtet era gëhenna më tiktu ju dhen hujë të ative në veshmaqë edhe në s'jallë edhe në s'jallë edhe në të kanë marë para veti mu ta kishe me dijen një gjo a thonë valem jezël fi gafletin hatta dhena minhul e gjel edhe kështu edhe në zonë dheri kur dheri të balafashodhme me lasin e shpirtave unë e kanë raktë dhe thonë Kava këtë jarë, unë e hëllës tëre dhëtë e pëzve. Po më mërë, po të i hëllës tëre dhëtë e pëzve, pa dhe sa janë të njëna? Pëzve. Ata ka zë një shemblë shumësjesht, ku shë ka një rëmë 4 me 4 metre, edhe prej krije sobës do me dalë, prej rëmës kam rinë në gjimës. Përës nga të zotën, përsa kam rinë në gjimës? Me t'i hapa, e dhe sa i ka në me? Por që ka përë E ke një vëmë 4 me 4 xhimse ne ka përfi, e sad ka më aq për me dalu korra. E nuk dia pa kanë, për të thënë se tas dhe siti kishë bë. E më nëse ai etonë osht, e nuk dia paipas, që dia pa etaj ka luaj, dia pa pa më. Çka morë dash se dia pa avzo, por këtë dia s'ka bë vijnë hala më hiç. Ke çetren ke më pas komplikuar fun e krijrë, ket. Ës masbra, a thon elmautu, yati baghtatan, dhe ke avë na pasos. Ajo nuk na vëhet neve. Këz dek në jall sa 90 vjeçar. Allah Allah. E po mirë, 90 vjeçara ja vdesa. Ai shpirti i ati në 90 vjeçarit ndorën e Kuja, ndorën e Allahut që e ka kriju. Ai shpirti në 90 vjeçarin ndorën e Kuja, ndorën e Allahut Jellaluhu welahuluhu. Edhe po vdesi sa po lindin. Ai sa po lind po vdes. El mautu yati baghtatan de kja vën pa pritme atëherë bashkë kur ti se beson, bash atëherë e u dëshë. Wal kabru, sandu, kul amen, avori, avori, edhe në vori, vori ashë sandëk i punve, edhe që përsen nuk djefë mo. A gjë nuk dvesin shfare e ke të asë kostimin, a gjë nuk e përcën, a e ke përcelë mirë asë e ke përcelë, a gjë më i qikë ti nuk të përcën, a ke jasë me pijama për me disë shërit ajo. Asë tjo gjallë nuk të pysin a gjë qëfar ma i se ke bajt, api Sofie e ke ble, api Stamboghe e ke ble, alinë se ke ble, almanë se ke ble, a gjë nuk pysin, a gjë të pysin për punë të tua, edhe rinjës tone, qëka i ke bo? A gjë të thënë, na ma dhjetë kër ishe ti i ri, se shumë i bukur, ti kër u lirë shënësat në gjami, atë herët gjami a ju vishte e bukur, se kër vishin mu falë në gjami ato, qëka ishin Jo për i hojës, jo për i fokit Jo për i kursiës E mërë gjaliri, për mëse le vetën Me arë me falë në mozën atë herët Ti kërë mësën, prej ati ishka falën Për ati e, se tonë me mbledha i kronën Në qilim të u falë Edhe ti a njithë me mbledh kronën qilim si aji Me këshiraj të mas Kërë t'hijet dikush ndërë mas e a lill Ti e thu, mas, ki mas i këshiri të mas Edhe une për dashka me këshirë të mas Tonë e kelonë vëmë, bon, a gjestë vëzën e gjallini, a ishe ti, a i zbukuru si maj madhë në familjen tëne? Po, me siguri, me kam dhe pat e zbukuru familjen, më rini, pëse shpijen e Allahut nuk e zbukurove më rini, pëse vetë vetën nuk e zbukurove më sezë, pëse su përkula Allahut e cili bukurijen të fali, sa e ke dle, sa e ke honë për ta, për eshtë nga të lidhën njëni me qetëri mirë, për me drejtu ha, kar apo me sht Prej kapi tove, kusë ta da? O zotë ti Makedon, e ti shka bajshme ta? U shkoj shandarësëm, o zotë i dashur. Shkoj shandarësëm, spjegojke hoxan gjami për do darësma, edhe dëpun tonat aj, në emnin tanin dalojke, aj fol në vazhdo, aj fol në vazhdo, në bilës dhe ishmi me ditë, e për shka bajshme që tërsen? E bajshme tonë në shpi, a tonë në shkojshme e bajshme në gjami. Zatë i njoni prej njerëzve, kishte vejllë shokë. Kishte vejllë kije, lopë, ku valinë sanëve. E kishtë pas vra njerën maslisit mi amor sa atë me qistek. E ka vra njerën i ka dalë maslunit të hajtë, një, një plonë sa atë me qistek, hajtë. Një njerën i sa atë me qistek. Qa qka vletë ajtë? E një herë e takoj njonin li vanë të u falë, dipen kije dë vejllën për kodonë që në ti. Sa o zëtë ri, që po bënë ma të i këtërnë, dheja, këtërnë, filonit, hajvanë, këtërnë, në po falëshë. Ta, kjo zanatë, kjo farësë. Ta, një një një zanatë, një një një. Farësë. Qëka mu bani o bura? Qëka një arë me falë gjumana? Po, Allah i kabullë, insha Allah. E Darkman? Darkman, shpare? Kjo, ashe një me me ata. Jo, kjo, kjo, kjo, veç, kjo. Qëshma e veç? Po, me të kuj gujk e këtim Darkman? Me, t'mit, me me të kuj guj duzë me raposhtu, me të mirë, për ka? Për qatë Allah unë i të një qatë e ka ndalu. Për qatë Allah, i të një ka thoni jo qashtu. Jo, jo, këtë, ketë anë të pranej, kur të hekës dorë të jasaj. Hek dorë të jasaj, të pranej këtë. I ka thoni bëni Abbas, i një njën, i e bëni Abbas, të thonë, allimni, kejpe të stëgjebu dhe avëti, mësëm, qishëm pranohet lutja mësëm, qishëm pranohet doja fa so, leta, kemi spjegu shumë her asë i bluk me tek të stegjab dhe avë tuk fa so, bane ka fshatën pasër pranohet lutja atë këta e shë bane të pasër, pranohet lutja do me thonë si pas 3 që tash pini pini ndarëtër e abane doja këtu Se Allahu subhanahu wa ta'ala u juallahu subhanahu wa ta'ala e ka mshirë në mauve. Ai nat stonë në bomi mal diellën bomi bom bar, tonë në bomi zi, duke kurën mbyi, tonë tetën bomi zi, xhmoan tra bar. Allahu subhanahu wa ta'ala u bish na forkon neve, na kaç kach, kaçkojm për rrugën, ai vesh na pa thon neve. Edhe ta as prapë për fundin e dersit sodit. Inshallah jamë ne kaluam prapë në këtë temp do vazhdojm ka thonën një o për ulemove. Në realitet shumica e ulemove kanton ذنب ليس بشرك ولا يغفره الله اظني جنع سر الشرك لو قاعدي زدنا الله لو كفال سافنا في لين درسيت سالله سا وشرتاكش ني فلو كفال سيراتي فالكيت كان ثوني جروب له ما ذنب ليس بشرك ولا يغفره الله كان جنع لو كان شرك الله ثفال ثل Sa, idh, yae, që këta këta se falë Allahu Jalë Zhelelu. Kur thot njërën i prej njerëzve, ku ati ish në pas kejtë qërtu gjunosë, këta këta se falë kur Allahu Jalë Zhelelu. Ku ati ish në konë që si, ma të mëdhoja, mesë më mdojin. Që kina asha ish ka se falë? Kina asha jo gropa, që ka e grim të në bërë, me të më lehë bërë lë, këtë mrena. Ministrat ne ai më dit për ditë të mëshatë. Ëh? Allahu jallaluhu ve jallashanu. Jet musliman ve aneman botës ka janë mës parë namazin e xhumos, inshallah ka bulli ya rabbel alamin. Allahu jallaluhu ve jallashanu. Na botë neve kreative që morin vesh. Na botë Allahu jallaluhu neve kreative njerëzve, të cilët fjalën e dëgjuar e realizojnë praktik jashtë. Na botë Allahu jallaluhu kreativen njerëzve të cilës a i donë edhe e dhejnë ato Allah në bostë prej ative që në konë kur a i lip në klipin falë e prej ati ati tjemi edhe në bostë Allah u prej ative që më shpaku nga bojnë insha Allah në bostë Allah u prej ative njerëzve të cilës di ma për vetë vetën edhe në bostë prej ative njerëzve që machinën tonë dhe tonën të kalën të ndezin të ashtimë punë Me dalut huën prej tonës ti largomja asaj shkatim tasje i pajtum edhe xhinde me gjithmonë në advent ti ku ke qehet më na pa Leila Alfaya